Bakom lyckta dörrar pågår förhandlingar mellan EU och regeringen. Nu ska pressstödet minska kraftigt för storstadstidningen. Just nu så kanske det ser lite tuffare ut, det måste jag tillstå. Vi kan inte. Vi måste uppföra med utgivningen, så drastigt är det. Och varför denna tystnad om vad som händer? Jag anklagar i princip den politiska sfären för att hålla det här. Hålla det här dolt. och jag kan förstå det praktiska i det här och som svenska korrespondenter som anklagas för att favorisera demokraterna i rapporteringen om USA-valet det är ju utan tvekan så att det inte alls är en millimeter ett nu vi skriver eller rapporterar väldigt mycket mer om demokraterna cry, cry, cry, till välkommen till medierna jag heter Peter Junggren och det är lördag den 2 februari Stora saker händer med det svenska pressstödet. Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet, de storstadstidningar som idag får 65 miljoner kronor var för att överleva. De ser ut att förlora en stor del av de här pengarna. Eftersom både regeringen och EU-kommissionen verkar stå bakom tanken om att trappa ner stödet. Kanske tvingas de att lägga ner en annan aspekt av det som nu händer i förhandlingarna mellan den svenska regeringen och EU det är att det är en sluten process, långt ifrån det öppna samtalet. Alltså, tyvärr så vill inte jag gå in och kommentera den dialog vi har nu med EU-kommissionen och deras konkurrensdirektorat. Då. och Jag vill inte gå in i liksom, de kontakter vi tar och redogöra för liksom faktainnehållet i, i processen. Nej, jag tycker det är bra att eh, regeringen agerar på ett korrekt och effektivt sätt gentemot EU-kommissionen. Det är min absoluta uppfattning att vi på effektivast möjliga sätt ska eh, försvara eh, regeringshållningen. Ja, så här kan det låta. Det var kulturministerns politiska sakkunnige Erik Kristoff som vägrar att säga att knysta om vad man diskuterar. Och då är det ändå honom alla hänvisar till. Kulturministern som inte är tillgänglig för en kommentar och tjänstemännen som fått order att hålla tyst. En som reagerat på den här tystnaden och som ser den som ett demokratiproblem, det är Anders Alberg, chefredaktör på branschtidningen Medievärlden som ges ut av organisationen Tidningsutgivarna. Han anklagar politikerna för att mörka kring pressstödet. Eh, vad jag reagerar på det är att i stort sett ingenting har sagts om eller debatterats kring pressstödsfrågan på åtskilliga månader. Eh, det pågår en process mellan eh, svenska regering eller svenska regeringstjänstemän och kommissionen i Bryssel. Och den har pågått sig i snart, i stort sett i två år. Eh, till sommaren blev det två år. Och efter den livliga debatten i samband med regeringsskiftet, med stark kritik mot den nya regeringen från den gamla, med turer kring hur förhållandet till kommissionen hade varit och skulle vara, så blev det tyst. Efter förra sommaren så har det varit tyst. Vad är det för något du saknar där? Varför är det viktigt med debatt menar du? Därför att hur man än ser på pressstödet så är det en, det är en demokratifråga och naturligtvis också en, en resursfråga, en skattefråga. Det handlar ju om, om i runda slängar en halv miljard om året som fördelas. Och, och anledningen till, ett av skälen till att vi har ett pressstöd det är ju demokratifrågan, att det ska finnas många röster, många pressröster. Och då är det inte okej okay att det blir tyst, för det pågår ju någonting. Det pågår väl en demokratisk processen nu? Ja, men hur demokratisk är den om den sker eh, bakom lyckta dörrar? Eh, om, om de inblandade tjänstemännen är, eh, får, eh, får ord om att, att eh, vi talar inte om det här. Om det är så att, att de parlamentariker och de politiker som är inblandade inte säger någonting. Utan. Eh, saken avgörs. Eh, i, i underhandskontakter mellan partierna. Jag anklagar i princip den politiska sfären för att hålla det, här, hålla det här dolt. Och jag kan förstå det praktiska i det här. Därför att man måste förhålla sig till och vara smart förhållandevis kommissionen för att få det svenska prästersystemet godkänt. Men det är inte okej att det inte sker. I den andra ändan har vi nämligen den svenska offentligheten och en tradition av att vi diskuterar igenom politiska beslut. Och då kan vi inte plötsligt stänga dörren och säga att det är för en god sak. Du anklagar den politiska sfären. Vem är det du anklagar? Jag vill ha en diskussion mellan partierna och inom partierna. Hur ser vi på pressstödet? Vad ska hända med det? Och inte bara en, en praktisk, ett praktiskt sätt att görligaste mån, rädda de regler vi har idag. Hör du till de som försvarar dagens pressstöd, känner du dig orolig över det? Alltså det här handlar ju om det handlar om två saker. Dels handlar det om principen med statsstöd och sen handlar det om en verklighet, alltså överlevnaden för ett antal tidningar som är, är beroende av, av stödet. Uh, och uh, vad det gäller de tidningarna, viktiga tidningar runt om i Sverige Så, så är det ju ett dråpslag om, om hela pressstödet skulle försvinna Å andra sidan så belyser ju hela det här spelet Precis problemen med ett stadsstöd uh, Nu sker det i det tysta, det sker i förhandlingar till och med med Bryssel Vårt pressstöd Alltså så långt ifrån en, en, en, vad vi tycker då, en vettig demokratisk behandling av en viktig fråga, en skattefråga och en, och en demokratifråga. Den sker då i det tysta med Bryssel. Och då kan jag bara säga att alltså, medier som sådana ska ju inte hamna i att bli beroende av en politisk sfär på det här sättet. Det här är, är i sin pryd nog problemen med statsstöd till, till medier sa Anders Alberg, chefredaktör på Medievärlden. Nu har det ju rapporterats en del om pressstödet den senaste veckan, men det är inte tack vare regeringen. Informationen kommer istället fram genom riksdagens konstitutionsutskott som får information från departementstjänstemännen. Och i torsdags den här veckan så var det just efter ett sånt möte som det blev klart att regeringen stod bakom ett förslag i förhandlingarna med EU om att minska stödet till storstadstidningarna, Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet. Från 65 miljoner kronor idag till runt 15 miljoner på ett antal års sikt. Detta trots att budskapet hela tiden har varit att regeringen försvarar det svenska pressstödet och en KU-anmälan har nu lämnats in mot kulturministern för att hon ska ha vilselätt riksdagen. Vi pratade med både Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet om de här förändringarna. Hur kommer de egentligen att klara sig om deras pressstöd minskar med 50 miljoner kronor? Först Raul Gryntal, vd på Svenska Dagbladet. Ja, det skulle vi nog. Det, det, det viktigaste för oss är att, att det råder rimliga förutsättningar. Vad anser du om kritiken som säger att det kan vara orättvist eller stötande att en så pass stor koncern får statliga pengar för att ge, för ge in igen? Det är ju så att äh, även Dagens Nyheter får pressstöd. Mm. Men det faktum att Svenska Dagbladet får 65 miljoner i driftstöd för att ge in igen, vad tycker du om det? Ja, det är inte mer principiellt stöd än att Dagens Nyheter får prästöd. Känner ni er oroliga ifall det svenska pressstödet avskaffas? Det som, det som kan väcka viss oro just nu det är att det känns att förslagen skräddars ut väldigt mycket för att de ska passa bonnier -koncernen. Och Där kan jag känna en viss oro att, om det är så att de favoriseras. Då, –då är det, det naturligtvis negativt. Richard Kling, vd för Skånska Dagbladet. Vi, kan inte, vi måste uppföra med utgivningen. Helt eller är det på vilken nivå? Helt. Det är så, det är så drastiskt? Så drastiskt är det. Tror du att pressarut kommer att avskaffas för er del? Det är svårt att säga. Vi har levt under det här hotet sedan det infördes. Och... Det har varit tror eh, jag till hot om, om neddragningar och eh, borttagandet av stödet under den här perioden. Just nu så kanske det ser lite tuffare ut, det måste jag tillstå. Finns det någon, tror, har du någon gissning där om hur det kommer att gå den här gången? Nej, det har jag väl inte. Men jag tycker det är viktigt att man reder ut vem det är som styr och ställer över de här interna kulturpolitikerna i Sverige. Om det är EU som bestämmer om den eller om man gör det själv i Sverige. Nej, jag tror att man måste så småningom kommer till sans och visshet om att, att det inte är EU som styr och ställer över presspolitiken här i Sverige sa Richard Kling, vd på Skånska Dagbladet. Nu säger alltså Svenska Dagbladet att man kommer att klara sig utan pressstöd trots tidigare förluster med många miljoner och förmodligen är konkurrenten DN och bonnier -koncernen ganska glada åt de här förändringarna. Anklagelser har i alla fall riktats mot Bonnier att de ligger bakom en lobbykampanj i EU för att stödet ska försvinna. Vi ringde och frågade Bonniers informationsdirektör Erik Monson om det här. Har de lobbat i Bryssel? Ja, det, det har ju en väldigt, förhoppningsvis en, en väldigt, väldigt bred, brett kontaktnät för att de här frågorna berör ju hela branschen och då tycker vi det är viktigt att vi som en, en, en betydande aktör i den här, brans i den här branschen också framför vilka, vilka uppfattningar vi har. Och det gör vi till organisationer och, och politiker och opinionsbildare. Och okay, EU-kommissionen? Ja, som jag har sagt tidigare så har vi en, en försöker vi i, i framföra våra uppfattningar på alla de platser och med alla de människor som som är intresserade av att eh, ta del av vår, av vår uppfattning. Och det gör vi ju på olika sätt. Förklarade Erik Monson, informationsdirektör på Bonnier AB. Ett resultat av regeringens så kallade dialog med EU om pressstödet. Det är att EU faktiskt ändrat sig och numera accepterar det svenska systemet när det gäller stöd till lokal och regional press. En framgång där stödet till storstadstidningarna var ett nödvändigt offer enligt de som försvarar regeringens linje. Men enligt uppgift hos oss på medierna så är man också överens om att kunna ompröva pressstödsystemet vart femte år om det överensstämmer med EU-reglerna för statsstöd eller inte. Så än är inte faran över för de som är beroende av stödet och vi har pratat med alla de tidningar runt om i landet som har ett driftsstöd på över 10 miljoner kronor om året. Av sammanlagt 11 tidningar så är det bara en, Svenska Dagbladet, som enligt egen uppgift skulle klara sig utan det här pressstödet. Resterande 10 tidningar skulle inte överleva i sin nuvarande form. Så här lät det på några av tidningarna. Först ut P.O. Larsson, vd för tidningen Dagen. Inte en chans. Om du då menar, om man då säger så här, inte en chans på nuvarande utgivningsfrekvens och allting. Det är en, det är en omöjlighet. Prästödet är ju till för att hjälpa oss att kunna komma ut med tidningen. Känner ni er oroliga ifall det svenska pressstödet avskaffas? Mycket oroliga. Jag vill inte, inte ens tänka tanken att vi gör det. Hoppas verkligen att man, att man inte tar bort pressstödet för oss. Folkbladet i vd Krist Sandberg. <laughs> alltså om, om vi skulle klara en sex tidning är ju mycket tveksamt. Det, det tror jag inte. Eh, vad menar du med det sista? Det tror jag inte. Vad menar du då? Jag tror inte att, att, att tidningen skulle överleva som en sex tidning. Hur tycker du att det svenska pressstödet har fungerat hittills i Sverige? Ja, alltså man, det, har ju, det har ju inneburit att, ett, att en hel en del orter kan ha konkurrens med, med, med två tidningar- och det hade man inte haft annat. Så det, det är inget snack om att det har ökat mångfalden- och, och ja, det politiska samtalet- och utvecklat demokratin. Värmlands Folkbrads chefredaktör Peter Franke. Vi skulle ju överleva- fast vi skulle inte kunna konkurrera- med, med vår stora konkurrent- allt på samma villkor. Det skulle ju ganska raskt göra oss till en tynande, borttynande tidning. Vi går i princip runt med tack vare pressdödet. Men klart att skulle pressdödet trappas ner raskt då, då kan vi inte klara att komma ut sex dagar i veckan till exempel. Det var svårt att tänka mig. Känner ni er oroliga ifall det svenska pressdödet avskaffas? Ja, det gör vi. Det gör vi det är ett klart orosmål för oss och det, det skulle få svåra konsekvenser för oss också. Tycker du i ditt tycke att det svenska presset har fungerat tillfredsställande? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag ser, också, jag ser det i för sig också problem. Mm. Och det är ju att... Eh, att så många tidningar har köpts upp av, av de stora drakarna på orten. Och det är liksom klart att det, det, det stöter en del när, när rika tidningsägare får statligt stöd och som går in i, i, i, i vinstgivande koncerner. Till exempel att Schipstedt får, får, får, får in statliga pengar då, till, till utgivningen av Svenska Dagbladet. Då, då. Sist ut här var Peter Franke, chefredaktör på Värmlands Folkblad som alltså tror att det kommer gå ut för med tidningen om driftstödet skulle försvinna. Reporter var Pablo Lisama Farias. Och med det lämnar vi det svenska pressstödet. En proposition ska läggas fram i riksdagen någon gång sent i vår eller i höst, enligt vad vi fått veta. Nu är det dags för några medienyheter från veckan som gått. En av de fyra personerna i det uppmärksammade åtalet- mot fildelningssajten The Pirate Bay- är en rik arvtagare med högre extrema kopplingar. Han anses ha givit fildelningssajten gratis bandbredd- från den teleoperatör han drivit. De övriga tre åtalade är nära inblandade i driften av The Pirate Bay. Alla åtalade krävs på 1,2 miljoner i skadestånd. Samtidigt visar en undersökning från företaget MMS- att hälften av alla svenskar i åldern 16 till 33 år har tittat på en nedladdad film eller TV-serie den senaste veckan. Den digitala DAB-radion är allt närmare ett slutligt fiasko. I Tyskland drar stödet till DAB-sändningarna in. Efter 10 år har bara 200 000 dammottagare sålts i jättelandet. Även i Storbritannien, som varit pionjär för DAB, sviker lyssnarna kommersiella kanaler lämnar dubbsändningarna och ersätts med bland annat föreningsradio, visar en rapport i veckan den afghanske journalisten Sayed Pervis Kambaj har dömts till döden, anklagad för hädelse i en artikel organisationen, reportar utan gränser, vädjar nu till president Karzai att domen ska upphävas till sist, apropå debatten om pressstödet, som vi rapporterat om i det här programmet så visar statistik som vi på medierna fått från pressstödsnämnden att antalet självständiga tidningar med driftstöd har minskat drastiskt sedan 90-talet. De senaste 10 åren har antalet självständiga flerdagstidningar med stöd- minskat från 15 till 5, något som skulle kunna tyda på- att stödet inte fyllt sin uppgift. Så här kommenterar massmedieprofessor karl erik Gustafsson den statistiken. De finns ju kvar som, som editioner eller som ändå självständiga redaktioner. Och det är ju en, en viktig punkt att, att slå fast. Det andra alternativet har ju varit att de försvunnit för 30 år sedan och inte funnits kvar överhuvudtaget. Men nu finns det som en, en andra röst. Det totala svenska pressstödet är idag runt en halv miljard kronor. Och sammanlagt 77 tidningar lyfte så kallat driftstöd under 2007. Att det pågår primärval i USA kan inte undgått någon. Den svenska bevakningen har slagit någon slags rekord och nu väntar den så kallade supertisdagen. Men rapporteringen har fått kritik för att vara ytlig och för att favorisera demokraterna. Svensk nyhetsbevakning av USA diskuteras i dagens OBS. En närmare studie av svensk USA-rapportering ger en ganska dyster bild, full av missvisande uppgifter och osakliga påhopp. Republikanerna är alltid bovarna i dramat, demokraterna är alltid hjältar. Och frågan är vad det är för slags förståelse vi får av USA när vi hör svenska mediers beskrivningar. Den som verkligen vill lära sig något om amerikansk politik gör förmodligen bäst i att inte ta del av nyhetsrapporteringar från Sverige. Så lät det i programmet OBS här i p där statsvetaren Joakim Nilsson levererade hård kritik. Katarina Andersson, hon har pratat med några av dem som är föremål för den här kritiken, alltså de svenska korrespondenterna. Bland dem Gunnar Johansson på Expressen. Jo, den här kritiken om att vi är för fokuserade på demokraterna, den kommer ju igen i, i mejl som jag får och jag tycker ofta att den är ganska... Man tar ju ganska hårt och den är nästan lite vulgär ibland den här kritiken tycker jag. För att det, det är ju utan tvekan så att det inte alls är någon millimeterrättvisa nu. Vi skriver eller rapporterar väldigt mycket mer om demokraterna. Men det, jag, jag, jag kan inte komma ifrån att jag ser det som helt journalistiskt motiverat genom att demokraterna är så väldigt mycket intressantare. Här har vi för första gången en kvinna som kan bli president och en svart kandidat som kan bli president. Och en väldigt spännande strid dem emellan. Så att jag kan inte se att, det, att vi ska vara tvungna att ha någon slags millimeterrättvisa hur mycket vi rapporterar om det ena eller andra partiet. Så att den kritiken har vi bestämt. Gunnar Johansson på Expressen som har sin bas i New York ser inget problem med att tonvikten i hans rapportering just nu ligger på Demokraterna, Obama och Clinton. Och korrespondentveteranen Karin Henriksson för Svenska Dagbladet tycker att hennes kritiker är lite orättvisa. Hon får många mejl av läsare som surar över att demokraterna har ett överlägg i rapporteringen, säger hon. Och ibland så har jag känsla av att de, de som är kritiska mot den svenska bevakningen, de ser... Vad är det de vill se. När, eh, när man har rapporterat just om republikanska kandidater. Då tycker de att det är i sin ordning så då säger de ingenting. I Korrespondenternas förklaring till att demokraterna får mer plats i artiklar och reportage är alltså de historiska aspekterna. För första gången har en kvinna en verklig chans att bli president, precis som en svart man. Men duger det som ursäkt för att ge Hillary och Obama mest plats? Sveriges Radios korrespondent Daniel Alling säger så här. Det är ingen ursäkt för att inte bevaka republikanerna och det har vi... Vi har, vi har också bevakat republikanerna, inte hur många gånger vi har pratat om det. Nu måste vi se till att vi, inte, att vi inte tappar bort dem, tillbaka till fokus att säga. Bevaka inte bara kampen mellan Obama och Clinton. Den är skittlande men jag håller fullständigt med, det, det duger inte som någon slags motivering för att inte bevaka den andra sidan, absolut inte. Daniel Alling tycker i alla fall att han har ansträngt sig för att ge båda partierna och deras kandidater lika mycket uppmärksamhet. Jag måste förstås säga att jag har lyckats väldigt bra- men det, det, man kan alltid göra bättre. Och jag, men jag tycker att vi har varit väldigt noga med att vara på plats- både när det gäller republikanska delstater, man får så- och demokratiska. Då kan man spegla det på ett annat sätt. Man kan höra de människorna, vilket är mycket svårare- än att om man skulle bevaka det bara härifrån New York. För går man ut på Manhattan så möter man nästan inga konservativa människor- och knappt ens några republikaner. Va? Att resa runt i landet är Sveriges radiostrategi- för att få en så balanserad rapportering som möjligt- och också de två andra korrespondenterna flyger kors och tvärs över landet och sitter inte still bakom sina skrivbord. Vying for victory on Barack Obama, Hillary Clinton and John Edwards. So who are the winners and what does the caucus your Steve Handelsman takes a closer look at Decision 2008. Här i USA handlar mediebevakningen mer om hur en kandidat sa något och mindre om vad han eller hon egentligen sa. Rapporteringen är inriktad på utspel och fighter. Personfixeringen är tydlig. Tyvärr är det ju så att, att amerikanska val mer och, mer och mer handlar om personlighet och det som jag kallar för likability vem man tycker bäst om. Spelet kring politiken, om Giuliani är elak, Hillary gråter eller Obama blir arg, det är det som skapar rubriker här i USA. Sakfrågorna kommer i kläm. Vad skiljer egentligen de olika kandidaterna åt? Ska svenska medier göra som de amerikanska och rikta in sig på personerna? Eller ska de försöka lämna allt det saftiga och koncentrera sig på sakfrågorna? Jag menar inte alls att vi ska att vi ska behöva rapportera som amerikanska medier. Men eh, däremot säger jag ändå att eh, det är en, man kan inte komma ifrån att <coughs> det är ett dramatiskt val med dramatiska personer och dramatiska motsättningar. Och eh, det är klart att man, ska, att man ska beskriva sakfrågorna. Men så i vissa situationer som mellan eh, Hillary Clinton och Obama så skiljer inte inställningen i sakfrågorna så värst mycket. Vi har ju faktiskt ett begränsat utrymme och det kanske inte spelar så stor roll för en svensk publik. Eller ja, det kanske jag inte ska säga. Det låter fånigt. Men, men ja, låt mig säga att ja, ja, det handlar mer om personligheten än om sakfrågor. Och det gäller ju även i den amerikanska bevakningen och vi återspeglar väl den. Det är klart att man kan alltid göra mer på sakfrågorna. Jag tycker nog att man kan göra mer på sakfrågorna ännu mer tydligt. Men det är samtidigt det är samtidigt svårt för det, det ska också vara lyssningsvärt och folk ska haja till när man ska göra ett inslag och det ska finnas någon klatsch i rubrik och så vidare. Så det, det är inte alltid lätt. Jag har så många möjligheter från det här landet. Jag vill bara inte se oss falla tillbaka. Men de här lärarna måste också bli analyserade. De måste bli tittade på väldigt, väldigt särskilt i, so I so... livet av Katrina. Daniel Alling som valde att ligga lågt den där gången Hillary Clinton började gråta menar att det trots allt finns en poäng med att rapportera om utspelen för de kan ha en betydelse. Skulle Göran Persson plötsligt ha blivit börjat gråta under valrörelsen 2006 när han var som mest pressad så, så skulle det blivit en, en nyhet som folk hade reagerat på och som kanske hade haft betydelse. Nu, vi vet ju inte vilken betydelse, det är svårt att mäta vilken betydelse Hillary Clintons hade i New Hampshire. Nu valde vi att ligga lågt med det faktiskt. för att Jag tänkte, jag tänkte helt enkelt så att ja, nu ska jag inte gå i den här fällan och, och ta upp det. Det kanske var ett misstag i sig. Karin Henriksson menar att sakfrågorna kanske inte står i fokus just nu. Men det finns mycket tid kvar till presidentvalet i november. I Kommer ju bli annorlunda när det verkligen handlar om två kandidater som kommer att tävla mot varandra. Då blir det ju mer sakfrågor och då vågar jag lova att vi kommer att göra det. Frågan är om övervikten av demokrater i den svenska rapporteringen kan få lyssnare och läsare att tro att Hillary eller Obama är en given vinnare i valet. Jag tänkte på det här om dagen att eller, en av de viktigaste uppgifterna är att förklara för svenska folket, eller för Sveriges radisk lyssnare, jag ska inte bli alltför att en republikan kan vinna det här valet. Gå inte i fällan och tro att det redan är upplagt för en seger för en demokrat. Bara för att det får mest journalistisk uppmärksamhet här i USA. Och att det kanske finns att vi kanske går i den fällan också. Det gäller att förklara hela tiden både för sig själv och för, för lyssnarna att en republikan mycket väl kan vinna valet. Det är möjligt att vi är lite för mycket en bild. Så svenskar tror att demokrater med nödvändighet vinner det här. Och så är det verkligen inte utan snarare tvärtom. Och där kanske vi ska se upp lite grann. Sist här Gunnar Johansson, USA-korrespondent för Expressen. I Katarina Anderssons reportage. Vi får se om det blir mer sakfrågor i höst när presidentvalet går av staten. Nu ska vi återvända till en historia som vi följt här i medierna. Nämligen debatten om tidskriften Mana som först anklagades för rasism och antisemitism och riskerade att bli av med sitt stöd. Och nu har hamnat i ett nytt blåsväder sedan det kommit fram uppgifter om att en skribent och medgrundare till tidningen är påhittad av den ansvariga utgivaren Babak Rahimi. Vår reporter Mikael Funke har gått vidare med denna säregna historia. Detta är Babak Telefonsvarare. Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer jag dig sen. Hej! Babak Rahimi har nyligen avgått som chefredaktör och ansvarig utgivare. Det hela började med en artikel i den liberala tidskriften Neo som pekade ut en av Manas skribenter och grundare som helt påhittad. Jag började med ett, ett, ett nyhetstips. Alltså jag tyckte det här lät så osannolikt så att jag tog det nästan inte på allvar. Men jag märkte ju rätt snabbt att det var värt att ta på allvar. Peter Vennblad är reporter på tidskriften Neo. Jag har på med att arbeta för två dagar. Charare Irane finns inte och hon har aldrig funnits. utan Det, det är en påhittad figur i, i Babak Rahimens hjärna. Det handlar alltså om skribenten Sharare Irani, en kvinna från Iran som flera gånger skrivit i Mana ur ett feministiskt perspektiv från Iran. Laven Motadi jobbade tidigare på Mana mellan 2002 och 2004. Enligt henne har Babak Raimi flera gånger erkänt att Sharare Irani är påhittad och att Babak Raimi själv har skrivit texterna. Första gången han berättade för mig så var det i Malmö. Och då sa han bara att, ja förresten den här personen, det är jag. Det här är liksom min påhittade person som jag använder mig av ibland. Och andra gången, det var när vi båda befann oss i uh, Irakiska Kurdistan. Uh, och då tyckte han att det var rätt lustigt för att det var tydligen människor där som hade frågat efter den här personen. Och då så berättade han hur komiskt det var att han då kunde enast kunde vara Baba Kahimi och andra stunden kunde vara den här påhittade personen som rör idag nu. Även Kristina Lindström jobbade tidigare på Mana. Hon var då chefredaktör och jobbade nära Baba Rahimi. I vårt arbete på redaktionen så fungerade det ju så att det skrevs artiklar. Och när de sedan skulle läggas in i tidningen så hade jag ju fått ett antal artiklar från Baba Kahimi. Och vissa av dem. Vissa skulle det stå Baba Kahimi under och vissa skulle det stå Charare Irani. Och det framgick tydligt att, att han hade skrivit dem själv då? Ja, det framgick med all tydlighet. Dagen efter avslöjandena om att Charare Irani skulle vara påhittad beslutade Kulturrådet att man, trots anklagelserna om att vara antisemitisk och rasistisk till slut ändå skulle få stöd. Och frågan om huruvida mana har en falsk grundare och skribent kunde inte vägas in i beslutet säger Kulturrådets styrelseordförande Mats Svegfors. Alltså tanken är ju fullständigt utesluten att man sitter i en statlig myndighet och diskuterar vem som, har skrivit, vem som verkligen har skrivit en viss artikel. Alltså, detta är ju så glasklart reglerat i tryckfrihetsförordningen när det gäller efterforskningsförbudet. Men vad skulle egentligen vara problemet- om det är så att Baba Raimi skriver texterna själv? Så att kommenterar kulturjournalisten Ulrika Kärnborg det hela- i Dagens Nyheter. Att skriva under sednonym är lika gammalt som den fria pressen- resonerar hon. Laven Motadi har en annan uppfattning. Jag att Det är allvarligt när man hittar på en person- när det skapas en historia kring den personen- det är att föra bakom ryggen. Manas chefredaktör Baba Kraimi har under veckan uppgett i flera tidningar att Sharare Irani visst finns på riktigt i Iran. Hon skriver under synonym eftersom hon är rädd för repressalier från regimen. Och när man klickar på texterna av Sharare Irani på Manas hemsida så får man fel meddelandet att du har inte behörighet att visa den här sidan. Det verkar nästan som den enda slutsats man kan dra är att någon inte vill att man ska kunna läsa texterna. En text där de figurerar går fortfarande att läsa. Det är en text av Babak Raimi där han intervjuar henne om läget i Iran. Och om en eventuell framtida invadering av Iran från USA. Om det nu skulle vara så att Babak Raimi och Sharare Irani är samma person så skulle det betyda att Babak Raimi intervjuat sig själv om vad som händer i Iran. Sam Babak, det här var Mikael Funke på Sveriges Radio. Ja, hej. Ja, alltså jag har bestämt mig att inte gästlöra intervjuer om det här. Men vad, vad tänker du om att de här personerna har gått ut och sagt att Laven Motade och Kristina Lindström... Nu gör du din intervju. Jag, jag bara frågar... Jag har, läst, jag har sagt det i tidningen, du får läsa den. I tisdags kom nya bud från Baba Reimi. Han erkände då för DN att han tidigare sagt att han själv skrivit texterna. Men det har han bara sagt för att skydda Sharari Iranis identitet. Så här lät det här om dagen i SVTs debatt du har skrivit under dina artiklar med, mm, med, med... anklagat för väldigt mm. många saker debattar ja. är bara en av dem en av de i Irans men som finns, denna, vet, finns denna finns iranska äh, kvinna den personen finns mm. och du har hittills, menar du att de här kvinnorna ljuger då och jag har sagt till dem att visst det är jag som skriver de texterna just för att skydda personens identitet så du hävdar fortfarande mm. att hon finns och mot att det. för övrigt har Kristina ja. ja. Lindström igen ja jag vet inte vad jag ska säga för att vad han säger nu är ju faktiskt att han ljög då för mig och han ljög för laven och ja, det är antingen får ljög han då eller så ljuger han nu och jag vet inte vilket som skulle, vilket det är för förra då. Sist här Kristina Lindström som tidigare var chefreaktör på Mana och reporter var Mikael Funke. Och med det har det blivit dags att avsluta veckans medierna. Men om du har synpunkter på programmet eller tips på saker som borde uppmärksammas- så skriv gärna till vår mailadress mediernasnabelasr.se. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.